смутку тяжкому, так відповів їй Ахіл прутконогий. Зразу б я вмерти готов, коли не встеріг я від згуби свого товариша, і він далеко від рідного краю смертю поліг, допомоги від мене чекаючи марно, вже не вернутись мені до любого рідного краю, ні для Патрокла просвідком не став бо я ані для інших товаришів, що стільки їх Гектор побив богосвітлий, при кораблях тут сиджу, землі тягарем безкорисним, той, з ким ніхто з міднозбройних ахеїв зрівнятись не зможе. В битві, хоч правда, в пораді бувають і кращі від мене. Хай же загине навік між богів і людей ворожнеча і гнів, що й розумних не раз до лихої призводить нестями. Меду солодший стікає спочатку він в груди людини, потім гіркішим щораз розростається димом ядучим. Так і мене прогнівив володар мужів Агеммнон, Облишмо вже те, що пройшло, хоч болиті ще дуже. Під неминучістю серце у грудях своїх приневольмо. Нині ж за голову любого друга я йду відомстити. Гектору вбивці готовий і смерть я прийнять, коли схоче Зевс та інші богове мені її раптом послати. Смерті уникнуть, однак, не змогла навіть сила Геракла, що найлюбіший з усіх був Кронідові, Зевсу, Владиці. Доля й його подолала, і гнів неублаганної гери. Так же і я, якщо доля й на мене така дожидає, мертвий поляжу, та нині я славу здобуду велику. Тож багатьох повногрудих троянських жінок і дарданських – Сльози із ніжних облич, обомави руками Я незабаром примушу, і в смутку тяжкому стогнати Знатимуть, що не дарма, спочивав я від бою так довго Ти ж хоч і любиш, не втримуй від битви мене, не скорюсь я Відповідаючи, мовила так, срібнонога фетіда все говорив ти, мій сину, цілком справедливо, не сором товаришів захищати у скруті від гибелі злої, тільки ж в руках у троян із плечей твоїх пишне, блискуче, мідне озброєння. Сам же Гектор шоломосяйний гордо на плечі його одягнув, хоч недовго, вважаю, ним величатися буде. Близька бо його вже загибель. Ти ж не спішив колотнечу Ареєву кидатись, поки власними сам не побачиш очима мене біля себе. Завтра із першим сонячним променем я повернуся і принесу тобі зброю ясну від Гефеста владики. Мовивши це, відійшла від свого налюбого сина. І до сестер, що у морі, з такими звернулась словами. Ідіть і пориньте тепер у лоно широкого моря. В отчу, вернувшись оселю, морського провідайте старця, щоб розказати йому все. Я ж піду на вершину Олімпу і попрошу Гефеста». Славетного майстра скувати З міді блискучої сину моєму озброєння славне. Мовила так, і поринули в хвилю морську нереїди, А срібнонога Фетіда тоді на вершину Олімпу Вийшла, щоб любому синові зброю славетну здобути. Швидко богиню несли на Олімп її ноги, Ахеї ж з криком жахливим тікали від Гектора, мужо звитястя, і досягли Гелеспонту і своїх кораблів глибодонних. Не пощастило, проте в на голінниках мідних Ахеям вбитого взяти патрокла з-під стріл, що був другом Ахілла. Знову бо тіло його настигли і люди, і коні, з Гектором, сином Пріама, що схожий на полум'я бурне. Тричі за ноги хапав його Гектор шоломосяйний, щоб волокти його в місто, і кликав Троян на підмогу. Тричі обидва еанти, охоплені запалом бурним, Гектора геть відганяли, та певний власної сили то в бойову колотнечу він кидавсь, то враз зупинившись, криком своїм підбадьорював, а відступати й не думав».